نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أمسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مهلله ومن يغلل فلا هاديله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 A'azzani Allah wa iyakum Pada hari ini kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Pada tanggal 9 Zulhijjah 1434 Hijriah. Di hari yang mulia ini Hari di mana saudara-saudara kita Al-Fujjaj Para jemaah haji Sedang melakukan Salah satu rukun Al-Hajj yaitu Al-Wukuf Wukuf di padang Araf Yang kata Rasulullah SAW Al-Hajj Al-Araf Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan amalan kita dan saudara-saudara kita Al-Hujjaj Sebagai amalan makbulat Yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Serta Allah melindungi kita Serta seluruh saudara kita Al-Hujjaj Dari berbagai al alfitan Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah Dan pada hari ini pula kita masih berada dalam rangkaian hari-hari yang mulia Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas Quliya an huma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل Kerjai bimalih dan nafsih, dan tidak mendapat apa-apa daripada hari-hari yang berbagai amalan soleh yang dikerjakan padanya lebih Allah Cintai, dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya. Lebih baik walaupun dibandingkan jihad. Lebih Allah cintai walaupun dibandingkan al-jihad. Maka Rasulullah menjawab. Nak lebih dicintai oleh Allah. Amalan saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Hijjah. Dibandingkan al-jihad. Al-jihad. Kecuali seorang. Yang berangkat ke medan jihad dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali sedikit pun dari itu semua. Jiwanya terbunuh sebagai syahid, hartanya, kudanya, berbagai perbekalan peperangan yang dia beli dengan uangnya dia sendiri, bukan dari uang sedekah atau yang semisalnya tidak sedikit pun kembali kepadanya atau kepada keluarganya yang seperti ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu dan kita sedang berada pada hari-hari tersebut disunnahkan pada hari-hari ini berbagai amalan saleh zikrullah qiraatul quran birrul walidain al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar dakwah pada tauhid ada sunnah sedekah Saw wasar baik puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah wasar arfa ataupun berpuasa sejak tanggal 1 Muhajjar hingga hari ke-9 Dzulhijjah Demikian berbagai amal salih yang dilakukan pada hari-hari ini lebih Allah cintai dibandingkan al-jihad fi di sabilillah Dan yang sedang kita lakukan yang kita karenanya duduk di masjid ini yaitu talabul ilmi belajar Islam memahami Al-Quran dan sunnah Rasul adalah termasuk amalan sarah yang tertinggi dan ketika dikerjakan dan diamalkan pada hari ini, yakni hari 10 hari pertama bulan Zul lebih Allah cintai dibandingkan Al-Jihad di sebihan. Allahumma taqabbal minna wa minkum salih al-amal. Semoga Allah menerima dari saya dan antum semuanya amal amal salat yang kita lakukan. Terkhusus saum pada hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Saumu yaumil Arafah yugfiru as sanata al mabiy wal al baqiya. Berpuasa pada Sembilan Dzulhijjah hari Arafah Menghapuskan dosa-dosa pada tahun lalu dan tahun yang akan datang. Semoga Allah jadikan puasa kita seperti yang dijanjikan dalam hadith ini. Amin. Allahumma amin. Ikhwanibiddi rahimani wa rahimahumullah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, sekaligus berpegang teguh dengan Al-Manhaj Salaf, Manhaj As-Salafus Sahih dari kalangan Sahabat dan yang mengikuti jejak mereka dengan ihsan. dengan baik dan benar adalah sebuah amalan yang besar di satu sisi dan di sisi yang lain sangat membutuhkan kepada as-salam membutuhkan kepada kesabaran karena memang as-salafiyah itu kata sebagian ulama as-salafiyah itu zaqilah berat la yaqumu biha illa rijal. Ah. Tidak ada yang bisa mengamalkan as-salafiyah kecuali ar-rijal, as-sabirun, ashabut taqwa, orang-orang yang sabar dan menjalani amalannya di atas taqwa. Akhwani fid-din rahimani wa rahimakumullah. Duduk bersama di sunnah bersama-sama menjalankan tauhid dan mendakwakannya kepada umat mengingatkan umat dari perbuatan kesyirikan yang membahayakan akidah mereka dan bahkan membahayakan akhirat mereka beramal dengan sunnah mengajar manusia untuk menegakkan sunnah rasul dalam akidahnya dalam imannya, dalam ibadahnya dalam akhlaknya dalam rumah tangganya dalam masyarakatnya. Adalah amalan yang besar. Yang membutuhkan dan menuntut. Dari pelakunya as-sabat. Kesabaran. Mengingatkan umat. Dari bahaya beda. Dari berbagai amalan yang menyelisih sunnah rasul. Dalam berbagai disiplin ilmu islam. Adalah amalan yang sangat besar. Tidak bisa melakukannya dari setiap orang di atasnya kecuali ar-rijal al-muwaqqifun yang Allah beri tauhid untuk bisa istiqamah di atasnya. Waalaikumussalam. Kesabaran di dalam menjalankan tauhid dan mendakwakannya kesabaran di dalam menjalankan sunnah. serta mengajarkannya dan mendakwakannya kepada umat kesabaran untuk terus berpegang teguh di atas manhaj as-salafus salih barakallahu <tuh -tuh> fikum Tidaklah mungkin seorang bisa melakukannya dengan penuh kesabaran kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'asabru ka'itabillah. Tidaklah kesabaranmu, wahai Nabi, kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak mungkin dan mustahil seorang bisa bertahan dan sabar istiqamah. Di atas manhaj, di atas akidahi, di atas tawhi, di atas suri, tanpa ada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, hendaknya kita meminta kesabaran itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menggantungkannya kepada diri kita. Jangan menggantungkannya kepada keilmuan kita atau menggantungkan dan menyandarkannya kepada teman-teman di sekitar kita. Tetapi gantungkanlah keinginan dan harapan Anda mendapatkan as-sabar, kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa, "Rabbana afril alayna sabra." "Rabbana afril alayna sabra." Wa kami, Limpah, limpahkanlah secara sempurna, tuangkan secara sempurna kepada kami sifat kesabaran. Sifat kesabaran ini, Barakalawwakum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentangnya, bagaimana dengan hadis Abi Sa'id Al-Kudil. Waddiyallahu anhu. Kala Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'at <tid> Allah عَظَاءً خَيْرًا وَأُوْسَأْ مِنَ الصَّبْرِ. Tidaklah Allah memberikan sebuah karunia kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih besar manfaatnya, lebih luas manfaatnya dibandingkan sifat kesabaran. Karunia Allah beragam betulnya. Banyak bentuk Fisik ataupun non-fisik Tidak ada kenikmatan Yang lebih baik Kata Rasulullah Dan lebih luas manfaatnya Dibandingkan Sifat kesabaran Maka Mintalah kepada Allah Sifat khas sabar ini Dengan berdoa dan yakin bahwasanya kesabaran itu Datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan khusus di masa yang seperti ini masa yang Islam semakin asing masa dan zaman yang tauhid semakin tidak dikenal oleh umat umat semakin tidak mengerti tentang tauhid merasa asing dengan tauhid sunnah juga demikian di zaman yang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aqidah Rasul dan prinsip Rasul, pemahaman Rasul terhadap Islam semakin asing dalam kondisi seperti ini. Lebih-lebih sangat menuntut dari kita kesabaran. Manusia sibuk dengan dunia, sibuk mengejar ambisinya sehingga akhirnya mereka semakin jauh dari ilmu jauh dari sunnah jauh dari alman hajj salafi sehingga ketika seorang muslim hendak menegakkan tauhid hendak mengamalkan sunnah memahami islam memahami al-quran memahami akidah memahami iman dengan fahm salaf dengan pemahaman salaf salaf dari kalangan sahabat Ridwan Allah Alim Jami'an. Dari kalangan tabirun. Asapun atba'u tabiin Semakin sulit. Yastankiruna. Manusia di sekitar ini mengingkarinya. Menganggapnya aneh. Kondisi seperti ini. Lebih-lebih sangat beruntung. Dari kita rijangan wanita baik dari kalangan pria maupun wanita untuk bersabar dan kesabaran itu di samping dengan doa memohon kepada Allah dan mengulang doa ini terus meminta mengulangnya mengulangnya dari waktu ke waktu dari kesempatan ke kesempatan berikutnya dengan tidak bosan dan tidak jemu meminta rabbana afriq alaina sabra rabbana afri alaina sabra juga kesabaran itu mesti ada upaya dan seseorang yang berupaya untuk bisa sabar untuk terus berjalan di atas sifat as-sabr di dalam ibadah as-sabr ketika berakhlak dengan akhlak sunnah Berupaya untuk sabar dalam menjalankan dan mempertahankan aqidah subuh, berusaha berusaha untuk sabar mempertahankan dan menjalankan Al-Munhajjul Salam. Kecuali Allah akan menolong dia, Allah akan memberikan kepadanya sifat kesabaran dalam hati yang sama, hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang tadi. Kita dengarkan bersama Rasul mengatakan pada awalnya. وَمَيْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّهُمُّهُ Barang siapa yang berupaya. bersungguh-sungguh untuk bersabar. Maka pasti Allah akan menjadikan dia sabar. Allah berikan kepadanya sifat sabar. Berarti. Di samping doa. Juga menuntut dari kita upaya dan kita bukanlah orang pertama yang berupaya untuk sabar berjalan di atas tauhid di atas sunnah di atas manhaj yang lurus kita bukan orang pertama telah berlalu generasi demi generasi mendahului kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam upaya mereka mempertahankan adidah mempertahankan tauhid dan sunnah Diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Yang kalau kita diberi ujian seperti itu. Sangat kecil kemungkinan kita untuk bertahan dan istiqam. Melihat keimanan kita yang sangat kecil. Melihat keilmuan kita yang sangat terbatas. Keikhlasan kita yang sangat gini. Sangat sulit rasanya untuk kita bisa bersabar. Ketika Allah berikan kepada kita ujian dan tantangan seperti yang menimpa orang-orang sebelum kita menimpa para ulama menimpa para alimah bagaimana seorang alimah Mishawqani salah satu ulama dari negeri Yaman yang hidup kurang lebih 3 abad yang lalu dalam upayanya mempertahankan akhidah dan manhajnya, menghadapi kungkungan kaum Syiah Zahidiyah yang mengintimidas, mengintimidasi beliau berusaha menyakiti fisiknya bahkan pada tingkatan ingin dibunuh tidak membuat beliau berhenti dari beramal tidak membuat berhenti beliau untuk mempertahankan akidah sunnah untuk kemudian melepaskan baju sunnah melepaskan maj, baju ma'al manharisaya Nah, bertahan Walaupun terpaksa beliau Harus mengungsi Dari satu lembah ke lembah yang berikutnya Dengan mengendarai himal Mengendarai keledai Membawa kitab-kitabnya Menyelamatkan diri Dari kejaman kaumnya Mempertahankan akidat Tidak ada kawan tiada teman Berusaha mempertahankan diri Mempertahankan akidat Kalau kita Diberi ujian seperti itu, masyarakat seluruhnya menolak kita, mengintimidasi kita, mempersulit manusia dan kehidupan kita. Namun Binalamin Dari, semoga Allah jauhkan kita dari itu semua. Mungkin kita sulit untuk istiqamah. Tapi Alhamdulillah, ujian yang diberikan kepada kita oleh Allah jauh, jauh, jauh lebih ringan dibandingkan apa yang dialami oleh para ulama kalau kita mundur lagi ke belakang dalam perjalanan sejarah ini bagaimana para ulama di masa ad-tabili atau tabi' tabili atau yang sesudahnya setelah itu berbagai ujian menimpa mereka yang tak cukup waktu untuk menyebutkan sejarah mereka tetapi saya ingat salah satu nasehat Syekhuna Al-Allamah bin Hadi al Nasehat beliau ketika ditanya oleh beberapa muridnya, "Wahai Syekh, bagaimana cara mengobati riya? Bagaimana cara mengobati penyakit riya? Penyakit sombong. Bagaimana Syekh cara mengobatinya?" Setelah beliau menyebutkan beberapa cara di antara lain bertawakal kepada Allah, berdoa dan memohon kepada Allah untuk diselamatkan dari Arya dan Al-Kibir, sombong. Kemudian beliau menasihatkan agar kita rajin membaca biografi dan sejarah para ulama terdahulu, Agar... Kalau kita seorang yang menghafal Al-Quran atau kita seorang yang diberi kecerdasan, ternyata kita ini kecil dibandingkan para Aiman, para ulama. Tiada seberapa apa yang kita miliki ketika kita membaca sejarah Islam ibn Dhaniya, sejarah Islam bintangnya, sejarah Abu Nu'ayy, sejarah Alim Abu Ahmad, wal Shafi'i. Sejarah sahabat, kita melihat diri kita kecil dan kita tidak punya apa-apa. Lalu dengan apa kita akan sombong? Dengan bahan dan modal apa kita akan ria? Ibadah kita sedikit, ilmu kita sedikit, perjuangan kita sedikit, dakwah kita juga sedikit, zikir kita juga sedikit. Dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh mereka para jibal, para pembesar pembesar umat ini, sehingga kita menyadari bahawa kita tidak punya bahan dan tidak punya modal untuk sombong. Sombong dan ria itu butuh modal dan kita enggak punya modal itu. Berbicara tentang ibadah, kita berasal orang yang paling sedikit ibadah di siang maupun malam. Berbicara tentang zikir. Kita orang yang paling zikir zikirnya. Berbicara tentang akhlak. Banyak akhlak kita yang memprihatinkan. Berbicara tentang keistikoman. Kita juga sangat memprihatinkan. Apalagi berbicara tentang amal uluh. Amalan-amalan pembunuh. Seperti keikhlasan. Seperti asis, kejujuran. Dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, kalau kita seorang yang ditimpa musibah kemiskinan, dikarenakan kita berpegang teguh kepada agama, berpegang teguh kepada sunnah, ketika kita membaca biografi para ulama, kita menyadari bahwa apa yang kita dapat ini atau kita alami ini tidak seberapa. Kemiskinan yang ada pada kita mungkin ternilai sebagai kekayaan di hadapan para ulama terdahulu. Oleh karena itu, kita tidak putus asa. Ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam thalabul ilmi, di dalam mempertahankan manhaj salaf, di dalam mempertahankan akidah dan tauhid, kita tidak putus asa karena ternyata ulama sebelum kita telah uji dengan berbagai ujian. Taqwallahi rabbina wa Rahimahumullah di antara asbabus sabar sebab-sebab kesabaran di samping meyakininya bahwa itu datangnya dari Allah kemudian berdoa memohon kepada Allah kesabaran yang ketiga berupaya berupaya dan bersungguh-sungguh untuk bisa sabar maka Allah akan tolong dia untuk bisa sabar yang keempat Mujaalah satu sabi Duduk berkawan berteman bermajlis dengan orang-orang yang sabar di atas tauhid dan sunnah dan manhaj saya. Duduk dengan mereka dengan penuh sabar. Bar Allahumma Nabi kita Nabi Muhammad. Imam Musa diri, bin orang-orang yang sabar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada beliau, di dalam Al-Quran, perhatikan baik-baik ayat ini. Allah mengatakan wasbir nafsu sekir. Maa al rabbahu. بالغجاة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنه تريد سنة الحياة الدنيا ولا تبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أواه وكان أمره فرطا صبر كان ديره وهي محمد دي بريك تعالى ورد الصبر Sabarkan dirimu wahai Muhammad. Untuk tetap bersama. Berteman. Membimbing. Bermajlis. Dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah. Di waktu pagi dan petang. Yurilullah wajah. Dan orang-orang itu tadi. Isras di dalam rakyat ibadahnya. kamu dengan mereka. Sabar dengan mereka. Berkawan dengan mereka Bimbing mereka Dengan penuh sabar Jangan sekali-kali Pandanganmu Melihat kepada selain mereka Menoleh kepada selain mereka Tidak lagi memperhatikan Sabar untuk membimbing mereka-mereka yang selalu beribadah kepada Allah Di waktu pagi dan petang Jangan turizu zilakan hayat dunia Karena engkau menginginkan Perhiasan dunia Perhiasan dunia itu bisa dalam bentuk harta Karena sibuk mengejar harta Akhirnya kita tidak sabar Duduk bersama salihin. Berteman dengan orang-orang Mukhlisi dan Sabirin. Bertawan dengan orang-orang yang berada di atas Tauhid dan Sunnah. Tidak sabar karena ingin mengejar harta. Target-target dunia. Atau tidak sabar lagi untuk duduk dengan orang-orang yang Salih. Yang Sabirin. Yang berada di atas Akhidah dan Sunnah. Karena anda mengejar kedudukan Dan pujian umat Tidak lagi sabar duduk dengan orang-orang yang salih Jangan Dan jangan pula kau ikuti Ajakan atau rohyu-rohyu pemikiran-pemikiran ambisi Orang-orang yang telah kami lalaikan kolbunya Dan mengingat Allah Orang-orang yang kolbunya sudah Allah lalaikan Menjadi lalai untuk berpikir kepada Allah Untuk bertauhid kepada Allah Untuk menjalankan syariat Allah Jangan kau ikuti kemauan mereka Bisikan mereka Rohyu-rohyu mereka Logika mereka Jangan sabarkan Tahan dirimu Dan orang yang mengikuti hawa nafsinya Jangan kau ikuti mereka Jangan kau ikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu logikanya. Hawa nafsu kesombongannya. Hawa nafsu ambisinya untuk mencari pengikut. Hawa nafsu ambisinya untuk mencari pujian dan sanjungan. Jangan kau ikuti mereka. Sabar, sabar, sabar. Bersama orang-orang yang soleh. Duduk bersama mereka. Membimbing mereka. Mengajarkan kepada mereka yang ma'ruh. Dan mencegah dari mereka yang mungkak. Ini ayat. Berisi khitab. Kepada Rasul SAW. Pembicaraan kepada Rasul. Tetapi hukum ini berlaku. Untuk semua kita. Agar kita bersabar. Ehwani binti Rahimani wa Rahimahumullah. Al sabr adalah peradangan min samarat ikhlas. Wal sabr umuan ikhlas kesabaran. Di dalam menjalankan akidah, dalam menjalankan ibadah, di dalam menjalankan islam dan syariatnya. Merupakan salah satu buah dari ikhlasan. Atau dengan kata lain. Kesabaran yang ada pada seseorang. Merupakan alamat dan tanda. Keikhlasan yang ada pada diri. Dengan kata lain. Sebaliknya. Seorang yang tidak sabar beribadah. Tidak sabar mendatangi Masjid-masjid Untuk menegakkan sholat berjamaah. Tidak sabar di dalam menghadiri Majlis-majlis ilmu dan menuntut ilmu Tidak sabar Untuk menjalankan akidah Tidak sabar di dalam berdakwah. Tidak sabar di dalam melakukan amar amal mahluk nahi mudah Cenderung Fluktuati Cenderung putus Di tengah jalan Ketahui pertanda bahwa dia tidak ikhlas di dalam ibadah. Seorang yang mukhlis dia akan sabar. Seorang yang mukhlis akan istiqomah. Walaupun dia dicemooh oleh manusia, walaupun terpaksa beberapa naisyah dia kehidupan dia, perekonomian dia terancam, Walaupun dia kehilangan teman, walaupun dia kehilangan pengikut dan tidak mendapatkan sanjungan, dia terjaga karena dia Yesus. Dia hanya mengharapkan Allah Allah Subhanahu Wa Taala. Wali Fikdil, wa Warhamahumullah. Ini adalah nasihat pertama. Dalam majlis kita di siang hari Nasihat yang kedua Yaitu Sebuah nasihat yang disampaikan oleh Al-Fatib Al-Baghdadi Rahimahullah ta'ala Nasihat ini untuk saya Pertama dan semoga Allah menolong, membantu saya untuk bisa mengamalkannya. Kemudian untuk itu. Semuanya. Beliau berkata, Yang berkata, Yang berkata, Yang berkata, Yang berkata, Yang berkata, Yang berkata, Isti'amari adari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sudah seharusnya Dan semestinya Mari bagi Para penuntut ilmu Dan orang-orang yang Mempelajari hadis dan beramal Dengan hadis Untuk Berbeda Dengan Keumuman orang dalam berbagai urusan dia. Seorang falibul ibi. Seorang yang belajar Islam. Belajar ilmu agama. Mesti dan harus berbeda. Dengan keumuman orang. Dalam berbagai urusan dia. Dalam tata cara bicaranya. Berbeda dengan keumuman orang. Tidak keluar dari ucapan dia kecuali ilmu. Tidak keluar dari lisannya kecuali yang bermanfaat. Dia menjaga lisannya. Berbeda. Dengan keumuman orang. Yang tidak belajar. Yang keluar dari lisannya bukan ilmu. Yang keluar dari lisannya bukan kata-kata yang menambah tahwa. Tapi seorang pelajar ilmu agama. Mesti berbeda. Dia berusaha untuk tidak berucap kecuali dengan yang baik. Keumuman orang mudah bagi mereka untuk bercakap-kata kasar. Atau mengucapkan kata-kata yang mengandung caksian dan maksian. Seorang balikun ilmi, seorang pelajar ilmu agama tidak demikian yang keluar dari misalnya adalah kata-kata yang baik kata-kata yang bisa menimbulkan ukuran kata-kata yang bisa menambah iman pendengarnya begitu seorang balik begitu juga dalam rumah tangganya berbeda seorang muslim dan muslimah yang belajar ilmu dengan muslim dan muslimah yang tidak belajar seorang suami yang belajar ilmu sunnah belajar ilmu Al-Quran akan berbeda cara dia membimbing istri dan anak-anaknya cara membina rumah tangganya dengan keumuman manusia yang lain dia akan menegakkan tawhid di rumah tangganya dan melarang mencegah istri dan anak-anaknya dari istri dia akan menegakkan sunnah dalam rumah tangganya dan akan melarang keluarganya dari amalan bila. Seorang pelajar di dalam memimpin rumah tangganya akan menjauhkan istri dan anaknya dari kemaksiatan dan kemungkaran dalam akhlaknya, dalam kata-katanya. Begitu juga seorang istri yang belajar ilmu Islam. Seorang istri yang melakukan balagul ilmi Berbeda dengan keumuman istri-istri manusia yang lainnya. Ketika dia menghadapi suaminya. Ketika dia berkata-kata. Berucap. Dengan suaminya. Ketika melayani suaminya. Ketika membimbing putra putrinya. Berbeda. Kalau istri-istri keumuman orang. Berani mengangkat suara. Berkata keras kepada suaminya. Maka istri-istri. Yang belajar Islam, belajar ilmu Belajar hadis, belajar sunnah Dia tidak akan berkata-kata-kata kepada suaminya Tidak akan mengangkat suara Kalau kaum istri Wanita pada umumnya Berani dia Untuk meninggalkan suami Makan sendiri di meja hidangan sendiri Dia masuk ke kamar Marah dan tersinggung Maka Seorang istri yang belajar sunnah Seorang istri yang belajar ilmu Al-Quran. Dan asliat Islam. Dia tidak akan melakukan itu. Dia tersinggung dari suaminya. Tetapi dia faham. Bahawa ini adalah suami. Ini bukan teman saya. Dia punya hak. Dan saya punya kewajiban untuknya. Maka dia akan sabar. Duduk menemani suami. Makan di tempat makan. Atau di meja makannya. Demikian seterusnya berbeda seorang wanita muslimah yang belajar Islam, belajar akidah, belajar ilmu syariat, ilmu Al-Qur'an dari keumuman wanita dia akan menutup auratnya dengan baik, menjaga harga dirinya dengan baik, tidak sembrono dan sembarangan bergaul dan berbincang dengan yang bukan mahramnya. Demikian semestinya seorang talibul ilmi berbeda perangainya, akhlaknya, kesehariannya dari keumuman manusia. Demikian demikian Al-Qathib Al-Baghdadi rahimahullah menasihatkan kepada kita. Begitu juga seluruh kita ini. Lebih pandai menjaga kalbu dan imannya dari berbagai hal dan perkara yang bisa merusak iman, kalbu dan akidahnya. Dia tidak akan membiarkan. Telinga dia mendengarkan berbagai syukuhan. Tidak membiarkan kolbunya masuk ke dalamnya. Berbagai kebatilan dan kemungkaran. Dia akan menjaga kolbunya. Disayang kolbunya. Dijaga baik-baik. Demikian seterusnya. Yang bagi ni tali bin ilmi wal hadith. Ayyata mayyaza'anil awam Fi umurihi Ikhwani bittin Rahimani wa rahimahumullah Ketika seorang Balibul ilmi Seorang yang belajar ilmu Islam Belajar ilmu sunnah Berdagang Berbeda cara berdagang dia Dengan keumuman orang yang berdagang Dia akan jujur Dia akan menjalani Persyaratan-persyaratan dalam perdagangan Yang telah ditentukan oleh syariat Tidak meremehkan, Tidak mengundah-mudahkan Kalau perhubungan orang Tidak sedikit Dari mereka Yang tidak peduli Mana ini yang mengandung riba Mana yang tidak Seorang pari bulimbi Tidak demikian Dia akan melihat dan menyeleksi Mana yang mengandung riba dan mana yang tidak Begitu juga Seorang talibul ilmi tidak akan bermudah-mudahan melakukan sebuah transaksi perdagangan jual beli sewa menyewa yang mengandung shubuhat, karena dia tahu hadis rasul saw. Inna al halal bayin wal haram bayin wabaynu wa umur mustabihah, fanaibtaki shubuhat fakalista braa ah ni di wa albi. Wahad wafatil shubuhan, fakat wafatil haram. Sesungguhnya segala yang halal itu sudah jelas, sudah cukup keterangannya. Dan yang haram pun telah jelas bagi umat. Sudah cukup keterangannya. Dan ada beberapa perkara yang masih berada di antara yang halal dan yang haram, yang diistilahkan dengan umur musdamihan, shubuhan maka kata-kata barang siapa yang menghindarkan dirinya dari berbagai perkara yang subuhat dalam bidang akidah, perkara yang subuhat dalam bidang manhad, perkara yang subuhat dalam bidang ibadah, perkara subuhat dalam bidang muamalah, perdagangan, sewa-menyewa, jual-beli dan yang lainnya, sungguh dia telah selamat agamanya dan selamat harga dirinya. Harga dirinya mulia, karena dia selalu menghindarkan dari yang subuhat. Keimanannya, akidannya, selamat. Karena dia selalu menggantarkan dirinya dari yang syubuhan. Tetapi kata Rasulullah. Waman wafa'afi syubuhan, waman wafa'afi haram. Barang siapa yang jatuh pada perbuatan yang syubuhan, sesuatu yang syubuhan. Dia pada hakikat yang telah jatuh dan melakukan sesuatu yang haram. Seorang talibun izni mengerti yang seperti ini. Maka dia berusaha menghilangkan akhlaknya, muamalahnya dari perkara yang sungguh hari. Menyelamatkan akidahnya, imannya, kalbunya, manhadnya dari perkara yang sungguh ada. Barat Allah Bihak. Ikhwanibidih Rahimari Warahmatullahi Wabarakatuhu. Nasihat Alimanul Khatibul Baghdadi Betapa besar nilainya. Dan kita berharap. Allah subhanahu wa ta'ala menolong dan membantu kita untuk mengamalkan. Kemudian. Yang ketiga. Nasihat dalam kesempatan ini. Yang saya berharap. Allah jadikan saya orang yang pertama. Mengamalkan. adalah talabul ilmi belajar ilmu belajar Al-Qur'an cara membacanya belajar Al-Qur'an hukum-hukum yang terkandung di dalamnya belajar Al-Qur'an tentang berita-berita dari Allah yang Allah sebutkan padanya belajar Al-Qur'an tentang berbagai akidah dan perkara iman yang Allah sebutkan padanya ini qabla al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul 'ilmi faridhatun ala kulli muslim belajar ilmu Islam adalah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim fardu ain kalau dikerjakan dia mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dia berdosa. Belajar ilmu agama yang bersifat fardhu adalah berbagai disiplin ilmu dan berbagai perkara yang Allah wajibkan kepada kita untuk mengetahuinya. Baik itu dalam urusan iman, tauhid, akidah, manhaj, ibadah, akhlak, muamalah yang status hukumnya wajib, maka kita wajib berilmu tentangnya. Barulah Allah bila. Maka dari itu kepada seluruh ikhwan untuk benar-benar memiliki keseriusan dan kesungguhan dalam balas budi, karena Rasulullah SAW mengatakan mati ini tahu diri, di walaupun di berhenti. Barulah siapa yang Allah kenang. Untuknya kebaikan Pasti Allah fa'ihkan dia Allah jadikan dia faham Dan mengerti tentang urusan agamanya Mengerti tentang akidahnya Bagaimana dia berakidah Dalam berbagai urusan akidah Mengerti tentang imannya Bagaimana dia mesti beriman Tentang ayat-ayat Al-Quran Tentang jannah, tentang neraka, Tentang hari kiamat Nah, Tentang para nabi Tentang Al-Quran Dia mengerti tentang semua. Sehingga dia terselamatkan. Dari berbagai bidang. Dalam berbagai disiplin. Dan bidang agama. Dia mengerti dengan ilmu itu. Allah jadikan dia paham. Menunjukkan bahwa Allah menghendaki. Untuknya kebaikan. Kalau ada seorang malas belajar ilmu. Seorang tidak tekun. Belajar tentang iman Tentang tauhid, Tentang sunnah Tentang manhad Tentang ibadah Sehingga dia rela terhadap dirinya untuk tetap jahil Keilmuan dia pada hari ini sama dengan kemarin enggak bertambah Keilmuan dia kemarin Tidak bertambah dibandingkan hari sebelumnya Lebih parah lagi Kalau keilmuan kita pada hari ini Berkurang dibandingkan keilmuan kita yang kemarin Ada tanda-tanda ada alangan yang sangat membahayakan dia, bahwa tidak mengendangi intipunya kebaikan. Perhatikan baik-baik. Demikian Al-Habib Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang hal itu. Kalau kita menyadari ini, dan tahuilah saja ilmu itu tidak bisa datang kepada kita tanpa ada upaya belajar. Ilmu tidak mungkin kita raih melalui mimpi. Ilmu tidak mungkin diraih melalui warisan. Karena ayah kita seorang ulama. Tidak mesti kita menjadi seorang alim yang berilmu. Ilmu bukanlah sesuatu yang terkait dengan kesukuan. Kalau dikenal sebuah suku tertentu kabilah tertentu kabilah yang berilmu. Tidak mesti setiap yang ada di situ berilmu. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan cara-cara... Kecuali yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sama dalam riwayat Imam Syawbrawi dalam al-Jam'iyah pada "Mn bi khairan yufakihu fi din wa inna mal'iyu bil-ta'lim wal-fidhuh bil Hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan upaya belajar, upaya mendengar. Menelaah, membaca, mencatat, menghafal dan menyampaikannya. Itu ilmu. Tidak mungkin dengan bersuami, bertapa, pergi ke gunung menyendiri, menyendiri di kamarnya. Tidak. Nah. Ilmu hanya bisa didapat kata Rasulullah. Inna al ilm bi ta'hadul. Inna hanyalah ilmu itu diraih kata orang ahli bahasa innama itu tufidul hasad kandungan makna yang diambil darinya adalah pembatasan, sehingga kalau ada kata-kata innama diartikan dalam bahasa kita hanyalah ilmu itu bisa diraih melalui proses belajar, duduk bersimpul lelah capek, mengantuk tidak sempat mencari dunia lebih banyak lagi itu ilmu Wa dan tentang masalah ilmu kedudukannya maudilahnya bagaimana ilmu itu didapat membutuhkan waktu secara khusus untuk mengkajinya namun secara global anda katakan dan anda wasiatkan untuk diri anda dan antum semuanya untuk talab ilmu dan sabar di atas pola hidup sampai Allah panggil kita bertemu dengannya. Amin Allah. Ehwadhi fitri rahimani warahmatullah. Di antara yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat dalam majlis kali ini adalah berpegang teguh dengan Manhaj Salat Sahih dalam semua sisinya. kembali tentunya tidak mungkin kita bisa mengerti tentang manhaj Salat apalagi beramal dengan tanpa Al Nabuwah tidak mungkin mesti dan harus dengan panah bil Dan ketahui lah, Berpegang teguh dengan al-madaj salafi pada masa seperti ini. Yang tadi sudah saya katakan membutuhkan di samping ilmu. Kedua, kesabaran. Dengan tentunya mengambil ilmu dari sumbernya yang bersih. Demikian nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu wa'alaikum Betul talabul ilmi Mesti dilakukan Tetapi bagaimana cara menuntut ilmu Kata Abdullah bin Mas'ud La yazalun nasi khair Ma akadul ilman akadirihim Wa umanai Wa ila akadul Al-Asahirihim Wasirarihim Hanam Sungguh umat ini akan senantiasa Terus-menerus berada Di atas kebaikan Kebaikan al imannya, dakwahnya Negerinya, ilmunya Manhatnya, ibadahnya Selama Mereka selalu Mengambil ilmu Dari ulama kibar yang berada di atas tauhid dan sunnah. Dikenal dengan keistikomahan dan kegigihannya. Di atas al-mahaj. Matajussalam. Dan orang-orang yang amanah. Amanah dalam menyampaikan ilmu. Amanah dalam menyampaikan yang ma'rum sebagai ma'rum. Dan mencegah dari yang mungkar sebagai mungkar. Menyampaikan sunnah dan mencegah dari bilah. Menyampaikan tauhid dan mencegah dari kesyirikan. Amanah. Tidak kemudian menjual ilmunya. Tidak kemudian menjual akidahnya. Menjual manhadnya. Demi kepentingan tertentu. Yang akhirnya umat menjadi korban. Bukan dirinya saja, tetapi umat itu menjadi korban. Maka, kata Ibn Masud, ketika umat masih punya prinsip seperti itu, mengambil ilmu dari Al-Kibar dan Ahlul Amanah, senantiasa demikian upayanya, berhati-hati di dalam menurut ilmu, Ingat kepada wasiat alimah Muhammad bin Sirih, "Inna halal 'ilmadin, fadhdur 'an man ta'khudhu Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, adalah akidah, adalah keyakinan. Maka hendaknya kalian melihat, menyeleksi, meneliti dari siapa kalian mengambil ilmu. Kalau anda mendapati seorang ulama yang mengikuti jejak sahabat di dalam berakidah, jejak sahabat Rasul di dalam menafsirkan Al-Quran, jejak sahabat Rasul di dalam berakidah dan di dalam berdakwah serta tata cara berdakwah serta di dalam membina umat dan mendidik umat. Selalu mengikuti jejak para sahabat salaf, salafun salibus. Ketahui dia adalah al-agabir al-umanat. Dia adalah tergolong orang ulama kibar yang memegang amanah. Seorang alim yang berusaha di dalam dakwanya, di dalam tarbiahnya. Mencegah dari berbagai kesidikan Dengan segala bentuknya Berusaha mencegah umat Dari berbagai bid'ah Dengan segala bentuknya Bid'ah dalam bidang ibadah Dia ingatkan umat dari bahayanya Dijelaskan dan dirinci oleh Olehnya Bid'ah dalam bidang akidah, Diingatkan oleh dia bahayanya Dirinci Poin demi poinnya dia adalah bidang darwah. Da dia menjelaskan kepada umat bentuk-bentuknya dengan penuh kesabaran dan kegigihan. Dan seterusnya. Kata tahuilah. sesungguhnya dia adalah ahli amanah dan termasuk al-aghabil min ahli sunnah min ahli ilmu, termasuk ulama-ulama kibar -ulama dari kalangan ahli sunnah dan ahli Ya Tuhan yang Maha ketika umat berusaha seperti ini, maka mereka akan senang biasa berada di atas kebaikan. Kata siapa? Sahabat Abdul bin Mas'ud. Ketika umat sudah tidak peduli dalam mengambil ilmu ilmu agamanya, tidak peduli tidak mengambil ilmu tentang keimanannya dalam mengambil ilmu tentang ibadahnya manhajnya, sehingga dia seberonok dan sembarangan mengambil ilmu dari al-asair dari sirar dalam bidang ilmu sirar dalam bidang sunnah sirar dalam bidang tauhid ketahuinlah umat dia akan binasa umat akan hancur hancur dakwahnya hancur pendidikan dan tarbiyahnya Hancur negerinya dan seterusnya. Inilah saya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rabiullah wa rahim. Maka jalan amalkan nasehat beliau. Dan nasehat ini pun diucapkan oleh para ulama salaf yang lainnya. Semisal dan semakna dengan ini. Akhwani fill rahimani wa rahimakumullah Di antara ciri al-asagir min ahli syar ciri seorang yang tidak tergolong al-akabir tidak tergolong sebagai ahli sunnah yang boleh dan bisa diambil ilmu darinya seorang yang berteman atau berkawan dengan ahli kita. Nah. Barhum. Al Imam bin Iyad dalam salah satu nasihatnya yang diriwayatkan Al oleh Imam Ibnu Battah di dalam kitabnya di Ibadatul Kubra. Qala Jika kanar rajul yajlis ma'a sahbi bi bila'atin Kalau ada seseorang yang bermajlis dengan ahli bila mungkin ahli bila adalah Bilang asma' wa sifat mungkin dia seorang yang bermadhab mu'tazilah kaum rasionalis atau bermadhab jahmiyah atau dalam bidang takdir dia kudaria atau jabriyat, atau dalam bidang Fikum. Keimanan dia sebagai seorang kawar yang mudah mengkafirkan muslimin, memberontak kepada pemerintah muslimin, memprovokasi umat untuk menentang waliul amr pemerintah kaum muslimin. Ataupun berbagai bid'ah yang lainnya sebisal syiah, rafidah, kaum sufi. Kalau kata Alimah Fugayn bin Iyaf rahimahullahi ta'ala. Salah satu ulama pakar hadis. Yang dikenal dengan keilmuan dan ketakwaannya dan kesabarannya. Kata beliau jika seorang ber bermadis duduk bersama dan tidak maka waspadai dia jangan mengambil ilmu darinya jangan mendengarkan ceramainya mirip dengan ini pernyataan Syekhul Islam Ibn rahimahullah di dalam majmuk Fatawa dalam setidaknya dua tempat disebutkan oleh beliau Sebagaimana dalam kitab Basmul bahwa syair yang indah. Alaihikahanarroju yasi rumah ahli syarh di sairi fahderni. Kalau ada seorang yang bersama berjalan, berkawan berteman dengan ahli dia. Dalam perjalanan dakwannya, dalam penelitian ilminya, dalam program-programnya, dalam pendidikannya, maka kata Syekhul Islam, waspadai dia, tinggalkan dia. Dalam riwayat lain atau dalam kesempatan lain beliau mengatakan, Rabbul Maalika, ilahkan. إذا كان الرجل محسنا للظلم بأهل الفجر فعرف له حالهم فإن لم يباينهم ولم يظهر الإنكار عليهم فالحكب بهم waju'ilah min bum kalau ada seorang yang berhusnuddan kepada seorang ahli bida dengan menganggap oh ini seorang ahli padahal akidahnya siap oh dia seorang pejuang yang ikhlas padahal dia seorang teroris oh dia seorang da'i yang sabar ternyata dia seorang yang suka memprovokasi rakyat untuk menentang pemerintah. Oh, dia seorang dai yang hakim, yang hikmah, yang mesti kita menuntut ilmu darinya. Ternyata dia seorang yang berpaham Syiah. Dan seterusnya. Maka kata Syekh Islam, jelaskan kepada orang tadi tentang kondisi kawannya itu yang dia berhusnudzon kepadanya. Kalau dia mau menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau meninggalkan kawannya yang ahli bid'ah itu, tidak mau berpisah dengannya, tidak menampakkan peningkaran. kepada bid'ah orang itu tadi, maka kata beliau al-syiddin. Masukkan dia dalam golongan mereka yang berkata ini sesat Islam. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harrani Ibn Taymiyyah Rahimahullah Nah Ikhwan Ibn Din Mahimani Rahimahullah Ini salah satu prinsip Salam Prinsip ulama Diriwayatkan dari Sahabat Ibn Abbas R.A Kala Alhamdulillah Jangan kalian duduk bersama Al-Bidah Bukan sekedar duduk Menuntut ilmu juga Dengan mereka Jangan kata ibnu Abbas Jangan kata ibnu Abbas Bukan kata Ustaz Bukan kata Guru Kata ibnu Abbas salah satu ulama dari kata -kata sahabat kenapa kata, -kata beliau karena bermadis dengan mereka menjadikan kalbu ini berpenyakit penyakit syubhat Akhwani fillah rahiman wa rahimakumullah diriwayatkan pula di dalam kitab al ibadatul kubra dari al imam Muhammad bin Sirin Rabbi ta'ala ila lahu inna rajulan yuridu ayya tiyaga wa la yatakallama bi shay'in qala la ma yaqili di sampaikan kepada al-Imam Muhammad bin Sirin Salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in dan termasuk salah satu kibarut tabi'in yang banyak belajar ilmu Islam dari sahabat-sahabat Rasul. Mengatakan ketika diberitakan kepada beliau ada seorang pria dari Bani Abdah ingin berjumpa dengannya dan tidak akan berbicara sedikit pun hanya ingin berjumpa Ingin mengucapkan salah. Berdapat tangan sudah. Tidak mau beri Alimah Muhammad bin Sir. Kalau ilmu seluruh ulama di masa ini. Baik yang ahli fikir maupun yang ahli hadith. Ataupun yang ahli tafsir. Dikumpulkan. Tidak bisa menyamai ilmu Alimah Muhammad bin Sir. Rahimahullah ketakuan beliau, kesungguhan beliau, akhlak beliau, ibadah beliau. Jangan sampai terkesan bahawa beliau ini orang yang bengis, yang keras, yang jahatnya. Kalau ada orang paling lembut di antara kita, enggak ada yang selembut beliau. Kalau ada di antara kita orang yang rajin berpikir, kiraatul Quran, tidak ada yang selisan beliau pikirnya. Kalau di antara kita ada orang yang rajin qiyamul lail, tahajjud tidak ada segi yang bisa menyamai tahajudnya Imam Muhammad bin Siru. Jadi sekali lagi, ketika, ya ikhwan, disebutkan nama-nama ulama sahabat, disebutkan nama, -nama, nama Imam Bukhari, nama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Muslim, Ibn Tayliya, Ibn Qayyim, qayyib Syubah Ibn hajjaj Malik Ibn Anas, ketahui. Mereka Mereka adalah orang-orang besar. Jangan tambah dikiaskan dengan kita. Atau para tokoh di zaman kita. Tidak boleh dikiaskan. Orang-orang suadihi. Di berbagai bidang. Nah. Eswanibidzir. Nalimari warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawaban Nalimari warahmatullahi wabarakatuh? Nalimari wabarakatuh. La. Mayakini. Jangan dia datang menemui aku. Jangan. Kemudian Imam Muhammad bin menyampaikan alasannya. Qala ka inna man ba ibni adam dha'ibul wa inni aqatu an asma' lahu kalimatan Fa daqqa qalbi wa yarji qalbi ila ma kana Sesungguhnya aku takut mendengar dari dia satu kata, satu kata saja. Kemudian kalimat itu masuk mengunjam ke dalam kalbuku dan akhirnya kalbuku tidak bisa kembali baik seperti semula. Di atas manhaj yang benar dan akidah yang lurus. Subhanallah. Orang yang berilmu khawatir terhadap keselamatan akidah dan manhaj sampai dia mencegah seorang bila untuk bertemu saja kata orang sekarang yang jauh dari bimbingan ilmu ah ini sih terlalu takut terlalu keras terlalu eksklusif tidak hikmah ya subhanallah kalau ini anda katakan tidak hikmah, maka kita tidak mengerti seperti apa itu hikmah di dalam berdakwah, di dalam menulis ini, di dalam berkawan. Nah, aku takut ada satu kata yang aku dengar dari dia satu kata. Dia menyempatkan mengeluarkan satu kata masuk ke telinga beliau dan membuat cuba. Nah, masuk menggunjam ke dalam kolbuku dan kolbuku akhirnya tidak kembali seperti sebelumnya Alimamalik rahimahullah ketika didatangi oleh seorang Muttazila Muttazila, Jamiya, Qadariya dan yang lainnya sekarang di zaman kita ini bertebaran Jangan antum kira bahawa ini adalah cerita-cerita lama. Yang hanya didapati dalam kitab-kitab akhidat. Kemudian di zaman kita ini tidak ada problem tersebut. Yang ada di zaman kita hanya problem premanisme saja. Ya, di zaman kita ini lebih banyak lagi. Dan subhanian lebih beragam lagi. Kaum kawari, jangan dikira bahawa ini adalah cerita lama yang sudah tidak berlanjut. Nah, di zaman kita ini Khawariz itu Bertambah kualitasnya Dan beragam bentuk dan gombangnya Maka hadirah Barat Allah fikir Kau muhtazilah kaum rasionalis Jadnial Qadari Jabriyah Khawariz Ini telah memasuki rumah-rumah kita Kamar-kamar putra-putri kita Loh kok bisa? Ya, di zaman seperti ini Seorang dengan mudahnya dia membuka ya, Internet, situs-situs beragam Berbagai syubhat, berbagai kebatilan Tanpa dia harus jauh-jauh datang menemui Al-Bidah Nah Dari seperti ini dia bisa mendapatkan syubhat. Kalau Al-Imam Muhammad Sirin, bin Sirin Dan semisal itu Al-Imam Ayyub As-Sekhiyani Salah satu ulama dari Tawbah-Roh yang ketujuh Dari kalangan muhadifin Setingkat dengan Alimam Malik Rahimahullahu ta'ala Suatu hari Juga ada seorang Ahli Babil Datang menemuinya dan mengatakan al Aku ingin bertanya kepadamu Tentang satu kata Atau boleh diartikan Tentang satu permasalahan ini beritanya. Dan sekarang seorang yang hikma itu mengatakan, Ahliya sahabat, ya. Tidaklah apa yang akan anda tanyakan. Ini hikmah. Ini orang yang fleksibel. Tidak eksklusif. Mari kita lihat animam Ayyub. Bila bintamimah as-sashtiyari rahimahullah ta'ala kata-kata wa huwa yushiru bi asbihi qala wa la nisfu ka liman wa la nisfu ka jangankan satu permasalahan ke satu kata separuh saja setengah permasalahan tidak dan tidak pergi karena dia tahu ini orang mau bertanya bukan sekadar bertanya tapi ingin berdebat ingin kalau enggak berdebat memberi satu subhan kemudian pergi Ahlulidah berbahaya. Punya cara-cara. Walaupun dia tidak meng, e, barang -barang bertanya misalkan apa tentang makna ayat ini? Apa hubungannya dengan hadis ini ya Ustaz? Dia mendengarkan. Ustaz menjelaskan. Kini, begini. Sebenarnya sudah masuk juga. Ustaz mencoba menjawab. Si Ahlulidah ke ini pulang. Dalam tangga dia tetap tidak mau menerima jawaban Ustaz tadi. Dan setelah ini pulang dalam keadaan berbandingan, apa iya? Jalan-jalan tidak demikian. Nah, kemudian dia mencoba mencari subhan ini lebih jauh lagi. Mempelajarinya. Akhirnya dia jat jatuh pada subhan. Sebagaimana hari ini menimpa kepada Muhammad ibn al-Saib. Salah seorang pakar hadithi. Muhammad ibn al-Saib yang kemudian ditimpa musibah dalam bentuk maksudnya akidah murjiah kepadanya bagaimana prosesnya ketika itu dia mengatakan kepada kawan-kawannya ketika fitnah murjiah lagi ramai lagi banyak pada waktu itu orang berbicara pada berbicara kata Muhammad bin Sa'id, mari coba kita ini mencoba pergi kepada mereka bertahan Ingin mendengar apa sih hujannya mereka ya? Berangkatlah dia mencoba untuk menemui seorang murjiah. Sesampainya di sana, nah ini seorang pakar hadis. Sesampainya di sana, murjiyahnya menjawab dan menyampaikan: Subhanallah. Di saat itu dengan takdir Allah, syubhat murjiah menghujam ke kalbu Muhammad bin Saib. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang berakidah murjia. Kalau dulu caranya masih manual bertemu berkawan dengan kita itu manual kalau dahulu. Ya. Kalau sekarang sudah canggih, ya. sudah pakai digital. Ya. Barakallahu. Seorang bisa berkawan dengan seorang khawari, hizbi, sururi dan yang lainnya melalui media ini. Ada salah seorang da'i. Dia sudah belajar kepada Allah. Sudah mengenal sunnah. Alhamdulillah dengan taufik tersebut, nikmat tersebut. Ya subhanallah. Karena dia rajin bermain Facebook. Ya aktif bermain Facebook yang sulit untuk dikontrol siapa yang masuk, siapa yang datang sampai akhirnya dia berkenalan dengan salah satu Ahlul Bukhari salah satu Ahlul Bukhari Assalamualaikum Ustaz dijawab Wa'arikum adalah pertama seperti itu berlanjut ya surat yang berikutnya yang berikutnya sampai akhirnya dia mengatakan wah semestinya dai bulan ini di si akhir ba ini jangan dibantah dia itu sebenarnya baik dia itu begini dan begitu Berikutnya mengeluarkan syubhat lagi, lebih jauh lagi, akhirnya membela Ahlul Bait, membela seorang Ahlul Bait yang membuat umat ini bisa tertipu dengannya, bisa termakan dengannya. Esqulik din rahimani warahmatullah. Nah, berkawan dengan Ahlul Bait di zaman ini berbeda dengan cara di zaman dulu. Maka hati-hati Antum, anak antum Istri antum Dari yang namanya Facebook Nah Berhati-hati Kalau saya punya nasihat Bukan sekedar hati-hati Tinggalkan Ustaz, Dalam rangka Kita berdakwah melalui Facebook enggak ada dakwah berhasil melalui Facebook Isinya Facebook itu adalah tilawakal dan Antun sudah tahu tilawakal itu hukumnya haram Facebook itu isinya adalah al-jidal perdebatan. Sementara Antun tahu hadis Rasul: Ma'budlak Ma awmud ba'dahu dan kau alai illa utul jidal tidaklah suatu kaum tersesat, menyimpang, jatuh kepada Penyimpangan dan kesesatan Setelah sebenarnya berada Di atas kebenaran, di atas Hidayah, di atas manaj Yang benar, kecuali orang yang suka Berdebat Sekali dia masuk Dilayani, terjadi perdebatan Gak puas Kirim lagi, debat lagi Gak puas, besok kirim lagi Debat lagi, yang awalnya Dia berada di atas al-had, akhirnya dia Raku kepada al-had Yang dia selama ini jalani Ragu dia Akhirnya dia Jatuh pada penyimpangan Ya Tuhan Baratulahikum Perkawanan Dan pertemanan dengan Akhirnya -akhir Memberi kesempatan kepada telinga kita Untuk mendengarkan Ucapannya atau kepada Mata kita untuk membaca Tulisannya Atau mata kita untuk terkagum kepada penampilan akhirnya ini semua diingatkan oleh salam untuk tidak kita lakukan jangan diberi kesempatan telinga dan mata kita sebagai pintu pertama dan pintu utama maksudnya berbagai hal kalau hal maksudnya ya lewat telinga atau lewat mata begitu juga kalau gak melalui mata membaca, melihat atau melalui telinga mendengar. Jaga baik-baik di hati. Ehwal Fiqh Din Rahimani Warahimahumullah. Alimah Abdur Razzaq bin Hamam Sonani, salah satu guru daripada guru Alimah Ahmad bin Hanbal yang dikatakan oleh para ahli sejarah dan biografi muhaddisin la yutaa ila alim qad mithla ma utiya ila abdurrazzaq bin hambaq as tidak ada seorang alim pun yang didatangi oleh para pelajar para penuntut ilmu sebanyak jumlahnya yang datang kepada abdurrazzaq as-sal'ani di negeri san'a di yaman ya subhanallah suatu hari disebutkan bahwa Abdul Razzaq bin Hammam al sempat terpengaruh dengan akidah takhayul. Nah, terpengaruh dengan akidah takhayul. Apa itu akidah takhayul? Kesyirikan. Walaupun disebutkan dalam beberapa riwayat bahawa beliau di akhir hidupnya berlepat atau bertauhid dari akidah tersebut bagaimana prosesnya ditanyakan Ya Imam Ya Abdul Razak Inna Ustazika Ma'rufuna Bilsunad Tasyu'bah Ibn al-Hajjah Wa Thawri Wa Hamad al-Muzeh Disebutkan beberapa nama yang lain. Famin aina dakhal alaika hada. Ya'in tasyayir. Qala ra'aytu. Ja'far bin Sulaiman al-Dabdi. Husna khan. Ra'aytu khusyuhahu. Faktadaytu bihi. Aku melihat seorang perawi hadis namanya Ja'far bin Sulaiman al daffi Orang ini madzhabnya adalah syiah. Aku melihat bagaimana budi pekertinya yang baik, akhlaknya yang bagus dan kekhusyuannya. Akhirnya aku terpukau, tertarik kepada yang dan aku meneladani dia dalam hal taqayyud. Subhanallah. Siapa Imam Abdur Razzaq? Yang salah satu karyanya adalah Mushannaf Abdur Razzaq yang sampai hari ini masih terjaga dan menjadi salah satu literatur utama para ulama, para pakar hadis, para fukaha. Ya Subhanallah. Alimam atau Shahid Abu Dar Al Harawi. Salah satu periwayat Sahihil Bukhari Dengan sekian periwayatan Kalau Antum bisa membuka Kitab Fathul Bari Atau minta bertanya kepada Ustaz Tolong Ustaz bukakan kitab Fathul Bari dan tunjukkan kepada Saya nama ulama Yang disebut Abu Zar Al-Hara Antum akan mendapatkan Banyak di dalam Fathul Bari Wapi riwayat Adi Zar Kadawakad Wapi riwayat Adi Zar Kadawakad Itu terpulang-pulang Salah satu perawi Sahih Bukhari dengan sekian bentuk peribuaian. Dulunya berada di atas dunia di atas ummat habis Suatu hari dia berjalan dengan alimah bergarputi, berjalan. Imam bergarputi, seorang ulama. Tapi intinya ada sebuah pelajaran penting, bahawa ulama itu pun manusia, tidak masuk. Bisa saja beliau-beliau ini tidak tahu sesuatu yang baik. Beliau-beliau ini tidak tahu sesuatu yang baik. Dia menyangka itu baik, ternyata di balik itu ada sesuatu. Dan beliau manusia. Di suatu hari, Al-Hafid Abu Dhabi Al-Harawi berjalan dengan Abu Hasan Ad Darqutni, Qutni Rahimahullah Ta'ala berjumpa dengan Abu Bangr Al-Baqilani Dalam riwayat lain Ibn Tayyib Ulama ini Yang terakhir disebutkan Berbakat Ash'ari Dalam akhidat Subhanallah Alimam berdarah putri Manusia Tidak tahu yang gaib Melihat Menemu Alimam Abu Bakr Ibn Tayyib Seorang yang berilmu Dalam fikih, Dalam macam-macam hadis, Akhlaknya luar biasa Luar biasa Ketika datang berjambatan tangan, kemudian dicium keningnya oleh Ad-Daruhu Dicium keningnya. Kening, Abu bin Kedih. Nah, Subhanallah, Abu Zar Al-Harawi, dalam biar lain yang dicium itu adalah Al-Baqilat. ditanya oleh Abu Zar Al-Harawi, "Wahai Imam Al-Qurtubi, engkau adalah seorang yang berilmu, seorang imam. Engkau memuji dia. Berarti dia orang besar, ya. "Wahai Imamul Muslimin, Al-Baqillani atau al Abu Bakar bin Thayyib itu seorang imamul muslimin. Disanjung Nabi puji. Akhirnya Abu Zar Al-Harawi terpukau kepada orang tersebut karena atau gara-gara pujian ad-Darqutni dan akhirnya qala fa ataituhu dan aku mendatangi setelah itu al-Baqilani atau al-Bakri at aku mengambil ilmu darinya belajar darinya dan akhirnya Abu Dzar al-Harawi bermadzhab Asy'ari ketika dia berangkat Pergi ke Al Magrib Al Arabi, negeri Islam, negeri bagi, arah bagian barat yang sekarang dikenal dengan Maroko dan sekitarnya. Ke sana al siapa Al Hafid Abu Dar Al Arabi yang tadinya berada di antara Sunnah. dan sekarang sedang bermandat pasai. Berangkat ke sana karena juga diorang yang beriru. Seorang yang tekun beribadah, yang zuhur, yang akhlaknya baik. Maka dimuliakan oleh kaum muslimin di negeri tersebut. Dijadikan sebagai ulama, sebagai bukti, tempat meminta pendapat dan nasihat, ilmu anak-anak mereka belajar. Sampai akhirnya mazhab al-asyairah tersebar di al-makrib al-arabi. Dengan sebab siapa? Abu Dhabi al Harawi. Kenapa sebabnya? Pujian azar khutni rahimahullahu ta'ala. Loh apakah azar khutni dalam hal yang menanggung dosanya? Dia manusia. Tidak tahu yang baik. Tidak tahu yang baik. Maka dari itu, seorang ahli sunnah itu selalu berjalan di atas dalil al-qur'an wa sunnah dan al-manaj salat umma. Perhatikan baik-baik masalah ini. Kalau di zaman ini, setelah kenapa menetapi janji itu bukan itu masalah ijtihadiyah ada para ulama yang merekomendasi yang mengujinya jawabannya ya tapi ulama itu bukan nabi yang menerima wahyu nabi yang menerima wahyu sekalipun berkata di suatu hari inna ana basar wa la'allakum Taktsumun illya, atau in kum taktsumun ولعل بعضكم الحلم بحجاجه من بعض, فقبضت له بحق اخيه, فما قبضت له بحق اخيه, فلا يقض, فإنما قطعت له ابعة من النار, أو كما قال صلى الله عليه وسلم, Sesungguhnya aku ini kata Nabi yang menerima wahyu. Aku ini manusia biasa. Angkul kalian mengadukan berbagai problem kalian, perselisihan kalian kepada aku. Bisa saja sebahagian kalian ini lebih argumentatif, lebih pandai menyampaikan hujannya, menyusur kata-kata dan seterusnya dibandingkan kawannya ini. Kemudian aku memutuskan bahawa kebenaran adalah untuknya. bahwa ini adalah hak dia, bukan hak si Allah. Barang siap yang ternyata aku putuskan, kebenaran itu untuk dirinya, ternyata tidak demikian. Itu adalah hak saudaranya, jangan diambil keputusanku. Jangan diambil hak saudaranya karena aku pada hakikatnya memberikan baginya potongan api neraka. Nabi yang menerima wahyu. Tidak jarang ada sebuah kejadian yang Rasulullah tidak tahu, tiba-tiba turun wahyu dan kemudian Rasulullah tahu tapi tetap dia menjelaskan status beliau sebagai bashar sebagai manusia biasa. Apalagi selain nabi dengan segala kehormatan dan kemuliaan yang dimilikinya tetap dia adalah manusia biasa. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu Ahli sunnah telah berjalan di atas landai Al-Qur'an was sunnah. Di atas mana disadabun umat yang sesuai dengan ini diambil, diamali dan diyakini. Yang tidak sesuai, dia tinggalkan dan dia jauhkan. Serta umat diingatkan dari kesalahan tersebut. Ikhwan Ibn Rahimahdi, Warahimahumullah. Kalau kita melihat tadi penjelasan para ulama salaf Dari kalangan sahabat, dari kalangan tabiin dari kalangan tabirin tajir, dan yang sesudahnya maka ikutilah nasihat nasihat-nasihat mereka ikuti asar mereka walaupun kalian minoritas bersabar alimam al-awzai abdurrahman bin amr abu amr al-awzai al-syami rahimahullah salah satu ulama dari kalangan tabirin mengatakan dalam nasihatnya Alaika bi man salaf wa inradzakannas wa iyyaka bi wa in zahrafuhu lakabil qawl wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan azar salaf nasihat prinsip aqidah dan manhaj salaf walaupun manusia menolak anda Walaupun manusia tidak mampu menerima anda kata alimun al dan waspadalah engkau dari logika logika prinsip-prinsip perkara-perkara yang baru yang muhdats yang diciptakan dan dimunculkan selain dari kalangan salaf walaupun berbagai logika tadi kaidah kaidah tadi Prinsip-prinsip tadi diperindah dengan kata-kata yang menarik. Nah, hati-hati. Ada yang mengatakan, nuriu manhajan wasi'an fadfa'an yatul ummatul laha. Ini salah satu kaidah atau salah satu prinsip dan pegangan nasihat yang diucapkan oleh seorang ulama batin bernama yaitu Abdul Hasan Al-Ma'ili. Apa maknanya? Kami ini kata dia, masih hidup orangnya dia nasta. Menginginkan manhaj yang luas. Yang fleksibel. Bisa meliputi dan mencakup semua umat, bukan manaj yang ketat. indah kan? Seolah-olah kata-kata ini penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan hikmah. Seorang yang menginginkan kebaikan untuk umat, tidak menginginkan perpecahan untuk umat. Ternyata kata-kata ini adalah modifikasi, inovasi dari principal al-iqwan muslimin kaidatul ma'dzira wa ta'awud nata'awalu fi ma sifatna alayhi wa ya'dilu ba'duna dhaqan fi ma kita bekerja sama berteman berkawan satu organisasi satu lembaga satu uh, pergerakan dakwah dalam dengan orang-orang dalam perkara yang kita sepakat dalamnya kita setuju dengannya. Tidak ada perbedaan yang lain. Dan kita saling memberi udur. Saling mentoler, mentoleransi. Dalam hal hal yang kita berbeda dengan masya Allah. Ucapan ini menarik kan? Indah gitu. Indah. Kalau penerapannya tepat. Misalkan. Ada di antara kita yang solatnya. Kalau selesai ruku. Kembali begini. Yang satu begini. Tidak ada masalah Tidak perlu kita berkita Misalkan Ada di antara kita Yang meyakini bahawa Barakallahu fikum Bagi ibu-ibu yang menyusui Atau Hamil Itu membayar fidyah, Sebagiannya menyatakan tidak Wajib atasnya meng Mengkobok tidak di dalam keluarga kita lapangkan dada kita kita tetap berkawan tetap satu langkah dengannya tidak boleh kita bercerai berai berpecah belah berselisih Misal lagi dalam sebuah dakwah atau kegiatan pendidikan dan yang semisalnya ada perbedaan di antara kita di dalam menentukan kebijakan atau ada di antara kita yang salah langkah. Yang satu menginginkan kelas-kelas uh, itu di tempatnya di sebelah sana, jangan di sekat masjid. Yang satu malah tidak, jangan di akhi, harus dekat dengan masjid supaya begitu, supaya begitu. Bukan kemudian sudah, kalau gitu kita bukan kawan kan? lagi. Atau kalau diundang rapat dan musyawarah, saya nggak mau hadir lagi. Lalu kenapa? Saya mengusulkan ini dan itu tidak pernah diterima. Itu egois. Itu sombong, itu menang sendiri, dan yang seperti ini adalah ataparna terjemahmu perpecahan yang di kalangan agama, yang satu punya kebijakan begini dan begitu, hal-hal tidak mengandung pelanggaran syari, masalah-masalah teknis saja, kemudian terjadi perpecahan, berpisah, saling tidak tidak menyapa, tidak memberi salam, ini musibah yang seperti ini tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud oleh penerapan kaidah yang indah tadi dan ini ternyata yang terjadi sudah jangan tiap hari bicara si'ah, si'ah, si'ah. Si ah. Ya. Si'ah itu juga muslim. Saudara kita, kiblatnya juga ke Ka'bah bukan ke kali berbukit. Tanah-tanah mengucamkan la'ilah ilah-ilallah. Ya ya? Ber tidak berkawal. Satu organisasi dengan dia, tidak apa Satu lembaga pendidikan dengan dia, tidak ada problem. Musul bersama musul diri-adili. Ini yang berbahaya. Ternyata kita tahu. Penerapan yang mereka lakukan itu sebagai penjelasan daripada kaidah yang dia terapkan. Tetapi orang yang namanya tiada lagi Abdul Hasan memodifikasi subhat yang dulu yang Tuhan Nusmi sudah dibantah oleh para ulama, dijelaskan, dibongkar kesesatannya. Nah, orang sudah bosan mendengar itu, sudah tahu. Ketika ada yang mengatakan seorang dari Ya Tuhan nata awan, fima tafarnah alai, wa ya dulu fima. Eh dalat nabi faham ini batin. ini kaidah berbahaya sudah faham, kan? karena ulama sudah menjelaskan muncul modifikasi baru, itu tadi kami menginginkan manhaj yang luas yang bisa mencakup semua umat, nggak sempit, fleksibel. Ternyata penerapkannya bergaul dengan kaum teroris, kaum waris berkumpul dengan warung muslim itu berkumpul dengan sufi. Nah, ternyata ini pun sudah dibantah oleh ulama kita sudah digelarkan ini berbahaya ini walaupun indah nampaknya menarik didengar, tetapi pada penerapannya akan menjadi penyebab tersebarnya kebatilan di tengah-tengah umat dan percikan yang besar di tengah-tengah umat. di latar belakang muncul yang berikutnya. Kaidah baru dimodifikasi lagi. Yang kali ini dimotori oleh Ali Al-Halabi. Ali bin Hasan Al-Halabi. Salah satu tokoh yang dipuja-puja oleh Radio Roger. Hati-hati. Jangan dekat-dekat. Bahaya. Selamatkan Hadidah. Selamatkan Mahatmu. Ini termasuk yang dipuja-puji. Memodifikasi, menginovasi. Adakah muncul innova? Ya. Karena sudah diinovasi. Nah, ditambah ininya, dimodifikasi, diganti, itu diganti. Muncul inovasi itu tadi. Ya. Apa katanya? Dia mengatakan, La na ja'al hilafana fi qairina sababan. Fi hilafina bainan. Janganlah perselisihan kita tentang orang lain menjadikan sebab perselisihan di antara kita. Betul kan? Bagus kan? Benar kan? Iya benar kan? Ini hikmat. Jangan sampai justru kita memperkuat orang lain. Kita jadikan kekuatan. Walaupun kita berbeda dengannya. Di dalam menilai orang-orang teman terkesan indah. Ingat pernyataan dia pada ayat Al-Auzai. Hati-hati kalian waspada kalian. Dari logika-logika selain salaf yang kemudian dihiasi dengan kata-kata yang indah. Ternyata adalah penerapannya orang ini, Amir Haidar ini tadi. Dalam tulisannya mengatakan. Saya tidak bisa membacakan dengan kelas antum bisa dengarkan beberapa daurah Yang pernah diadakan di beberapa tempat lainnya Yang ke kebetulan saya membacakannya Sesuai dengan teks Yang dibuka dari buku-buku dia Secara mana Bahwa Kalau ada orang berbeda menilai Ini seorang Yang berpaham kawari Yang satu kita menyatakan Tidak, ini bukan dia orang yang baik Kita satu ma'ad Kita satu pondok Contohnya misalkan Ada salah satu teman kita yang mengatakan Usama bin Laden itu khawarik. Nah, Fitnah bagi umat kita Jangan sampai Buku-buku dia masuk Ke pondok kita Atau ke murid-murid kita Baalik Satu ustaz di pondok itu juga Atau pengurus di pondok itu mengatakan Bukan demikian ya akhir manusia bisa salah Tapi dia itu seorang yang muhlis Yang ikhlas Usaha Nabi Nadim itu mau memperjuangkan Islam Yang mungkin salah Siapa yang tidak salah yang kita? Sampai menjamin bahawa kamu tidak pernah salah Sudah. Kemudian yang ketiga pengurus atau ustaz Yang ketiga di pondok itu Mengambil jalan penyah Sudah ya, ya. Wah wow. Janganlah perselisihan kita tentang orang lain menjadi sebab perselisihan di antara kita. Eh. Nah, Sudah? Ini bahaya. Contohnya Al-Halabi memuji menganjur Muhammad Hassan di negeri Mesir, salah satu provokator yang memprovokasi muslimin di negeri Mesir untuk terus melawan pemerintahnya dan terjadi pertumpahan darah ribuan darah muslim tertumpah. Ini orang Muhammad Hasan memimpin demo secara langsung orasi. Ini sama alih alih dikatakan seorang Sunni, seorang Alisut Nasir boleh diambil ilmunya. Hairuan ibarat kalau setelah ada yang menegur tu, antuk untuk mengatakan begitu bagaimana dia seorang kawarik berpaham takfiri ini dan itu. Jangan tipu, capek dah, capek. Perbedaan kita tentang orang lain. Jangan menyebabkan persisian di internal kita. Ini. Ini bahaya ini. Ini kalau Al-Imam Muhammad bin Sirin tahu orang ini. Al-Imam Ahmad tahu orang ini. Akan dikatakan dia adalah termasuk untuk dia. Karena sudah memuji aku dia. Ya. Barat Allahikum. Hati-hati ya. Kemudian wali di timur namanya Qasim Orang ini juga termasuk yang memuji Risalah Amman. Risalah Amman itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, dokumen Amman. Amman adalah ibu kota Yordania, nama kota besar, Ibu kota negeri Yordania. Di sana sempat terjadi sebuah pertemuan besar yang dipimpin langsung oleh Raja Jordan di dalam menyikapi terorisme di secara internasional. Majelis itu dihadiri oleh berbagai tokoh yang Sunni, yang Syiah, tokoh yang Ibadi, yang al yang beragam tokoh-tokoh politikus dari berbagai penjuru dunia hadir di tempat itu dan merumuskan sebuah rumusan yang dikenal dengan rumusan Ahmad atau dokumen Ahmad. Dokumen ini maunya menentang terorisme, tetapi di waktu yang sama, menyeru kepada liberalisme. Baik. Nah. Ini namanya membantah kebatilan dengan kebatilan. Bukan membantah kebatilan dengan al-hak. Nah. Akhirnya, alit alabi, uh, risala arman juga mengajak manusia, mengajak umat untuk membenarkan persatuan agama-agama Muslim, Nasr, Kristen, Yahudi, Buddha itu berkawan, berteman, semua agama boleh boleh saja toleransi antar antar toleransi beragama. Ini termasuk poin-poin yang dirumuskan. Kemudian mengajak kepada seluruh umat penerapan demokrasi. Demokrasi itu bagian dari Islam? Bukan. Dia bagian daripada agamanya Yahudi. Bersumber dari filsafat Yunani. Demokrasi adalah sebuah agama yang menyeru kepada pemukaran-pemukaran Akbar. Demokrasi menentukan bahwa hukum itu adalah milih rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sementara Islam, Al-Quran, Allah dan Rasulnya mengatakan hukum itu milih Allah, dari Allah, untuk Allah SWT. Allah yang menentukannya, diamalkan untuk Allah. Semuanya syariat Allah yang menentukan hukum. Demokrasi mengatakan tidak. Hukum itu dari rakyat. Nah, rakyat yang melaksanakan dan menentukan kebijakannya untuk rakyat demi kepentingan rakyat. Kalau mayoritas ini demokrasi diantara poin akidahnya adalah suara mayoritas. Kalau suara mayoritas menginginkan sesuatu, walaupun syariat Islam mengatakan haram, karena syariat Islam kalah dengan suara mayoritas sehingga mereka mengatakan suara mayoritas adalah suara Tuhan ini demokrasi Bahwa, lah, risalah Amman tadi yang pada kesempatan itu Adil Halabi juga bertidakung di hadapan Raja Masya Allah kalau dahulu ulama masalah sangat takut untuk mendekat kepada penguasa takut tidak sabar Gak sabar dengan silaunya dunia ini. Gemerlapnya dunia. Gak sabar dia. Nah, ulama Salah menghindar. Sampai ada yang melarikan diri ke lembah-lembah. Dan sampai mati di sana. Khawatir untuk ditunjuk sebagai pejabat dalam pemerintahan. Lari dia. Berilmu dia. Menghindar Sampai sebagiannya diluai dan meninggal di tempat pengasingannya atau tempat pelariannya. Nah ini berani mendekat. Siapa yang hadir di sana? Siapa teman duduknya di majlis itu? Si'ah Rafi'u wa Qaw Sufi'u. Beragam si'ah Zaidiyah. Kumpul menjadi satu. Ketika para ulama menasehati... Al Sheikh Bedil Jabri, Ustaz Rabi bin Hadi Matfali, Ustaz Ahmad dan yang lainnya, Ustaz Salif Fauzan dan yang lainnya, mengingatkan agar berlepas diri dari risalah aman. Dia malah memuji risalah aman atau dokumen aman adalah sebuah risalah yang menjelaskan Islam. Dan sikap sportif Islam. Ya subhanallah. Pujian ini tidak hanya diucapkan dengan lisannya oleh dia. Tetapi juga dalam beberapa karyanya. Dalam beberapa tulisan dia. Subhanallah. Para ulama lagi-lagi menasihati. Kamu wajib berlepas diri dari hal itu wahai halabi. Malah menyombongkan diri terhadap nasihat para ulama. Dengan kepandaiannya berkata-kata. Apa kata kan dia Kesalahan amal ini telah didukung dan disetujui oleh yang pertama al ulama akbar para ulama-ulama terpercaya pada kali hadis Bagaimana saya mau berlepas diri dari kesalahan manas dia sudah didukung dan disetujui oleh ulama-ulama terpercaya dunia Terus ketika dibuka siapa yang ikut dalam majlis itu dan mendukung, ternyata didapati lebih dari 30 ulama syiah rohkidoh yang mendukung risalah aman. Itu yang menurut al-halabi ulama syiqan. Nah, ternyata disana didapati para tokoh dan ulama ibadiyah dan syiah zaidiyah. Ini kira-kira orang seperti ini. Orang yang memegang amanah dan membina umat dia orang yang tertiana kepada ummi telah menipu umat dilanjutkan walulatu al-kumana dan risalah aman itu juga didukung disetujui oleh pemerintah-pemerintah yang memegang amanah tahu tawatu siapa di antara pemerintah yang mendukung risalah aman ini ahmad idejet siapa ahmad idejet imam masjidil haram jangan presiden Iran apa agamanya? Syiah Rafidho dan agama ini Islam tapi mazhabnya Syiah bukan agamanya Syiah Rafidho ini yang dianggap oleh Al-Halabi termasuk al mula al-umana eh, orang itu adalah tokoh yang namanya sering tampil di radio atau TV radio dan beberapa tokoh menyimpang lainnya. Maka dalam kesempatan ini. Saya nasihatkan kepada saudara dan antum semuanya. Jaga baik-baik manaj antum. Jaga baik-baik. Jangan mendekat kepada media-media tadi, -media Jaga baik-baik manajat akidah istri antum. Anak-anak antum. Sesungguhnya itu adalah amanah dari Allah Taala. Jangan kemudian. Menganggap remeh permasalahan. Anusta, bukankah mereka itu? Dan saya akhiri majlis ini dengan nasihat yang ini. Mereka itu kan, Ustaz, menyebut kepada sunnah, mereka juga mengaku menyebut kepada tauhid, membaca bid'ah. Barulah fi pertama ikuti nasihatulama. Sheikhuna Al Allama Al Ward Rabi bin Hadi Madkhali telah menasihati selagi dan muslimin di Indonesia secara umum termasuk orang awam untuk menjauh dan tidak mendengarkan radio rojak kata Syekh Rabi orang yang mau menghormati akidahnya dan mau menghormati manhajnya tidak mendengarkan radio tapi orang yang tidak menghormati akidahnya tidak mensyukuri nikmat manhaj ini eh, silakan silakan ini nasihat seorang ulama jangan jangan remeh beliau berfatwa dengan ilmu beliau bersatu dengan takwa Kemudian, kalau ada yang mengatakan seperti tadi. Bahawa mereka dakwahnya sunnah, Ustaz. Tauhid, memantah syirik, memantah bidang. Dengarkan nata salah seorang ulama sallam. Seorang pakar hadith yang bernama Mufaddal bin Muhalhan Al-Sa'di Rahimahullahu ta'ala kata, Ila kana Ahlul bid'ah. Nah, Yuhudikah? Bi bid'ah la farar, la hadarkah wa farar kamimu. Kalau seandainya seorang ahli bid'ah dari awal majlis berjumpa kamu, langsung menyampaikan subhat-subhatnya. Kebatilan-kebatilannya sejak awal kamu bertemu, pasti kamu akan mewaspadai dia dan meninggalkan dia. Karena sejak awal sudah bicara langsung dengan kebatilan telah rana. Dan kami Qala Wala innamu yuhadithuka bi'ahadithis sunnah Thumma yusiru alika bida'atahu Fatal zamu Walau tergeluk, nah, walau tak kelut mina. Kata beliau, tetapi dia di awal majlis menyampaikan sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. sudah di saat kamu lalai, lengan dia masukkan satu bilangnya. Antum sudah terlanjur percaya. Terlanjur, terpukul, asing. Dia masukkan subhatnya. Di saat itu, subhat tersebut tersebut menggunjat ke kolbu antum. Dan akhirnya dia melekat di kolbu antum dan tidak bisa keluar lagi. Ini nasihat anak dalam menulis kali ini. Semoga Allah Taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Dan semoga nasihat ini Allah jadikan sebagai al-ilmu namir. Untuk saya pertama dan antum yang kedua, jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan jika ada yang salah atau kurang tepat, saya mohon nasihat dari antum atau masukan dari antum. Wajazalulillahu Ta'irat, wassallallahu wassalam wabarakallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.